Eli tervetuloa Kasaku-kästiin ensimmäiseen virallisen jakson pariin. Täällä olisi puhumassa Tursake, eli Suomen ehkä mukaan kovin robottiharrastaja hirveitä valheita tämmöiset, mutta tämmöisellä maineilla kuljen. Mukana on myös toinen vakiokästäjistä Gorim, haluatko esittäytyä? No morjesta, täällä on sitten Gorimia, mutta ehkä tunnetaan paremmin. Uh, Maian nimellisistä mutta en mä kyllä mistään animestä vielä mitään tiedä. Ja... Suomen kovirre vachaaja. Jeps, ja vieraana meillä olisi tällä, täällä tämmöisiä herraja kuin Tounis. Joo, moi vaan kaiken. Mä itse asiassa tulin tänne ihan vaan sen takia, että mua kiellettiin tulemasta. Et viimeksi kun me tehtiin se testikästi nollasi jakso, niin sen jälkeen saatiin anonyymi palauta pertseltä, että ei meitsi enää, niin tulin ihan sen kunniaksi. Sitten. Moi. No niin, ja toisena vieraana. VC Duckling. Hankkuli toisin sanoi. Joo eli moi. En mä tiedä mitä mun pitäisi täällä sanoa, mutta on täällä kuitenkin kuuntelemassa. Kuuntelemassa. Kuuntelemassa, et kuitenkaan ajatella puhua mitään. Se on, se on hyvä. No niin, joo. Eli voitais varmaan kertoa tähän alkuun, että mikä sitä tällainen kaso on. Tää on tällainen kaikille avoin anime-yhteisö, yritetään saada aikaiseksi tässä, ja Formia on työn alla, pitäisi kohta olla valmis. Ja Meillä on tällä hetkellä aikalla taitaa olla jo reilustikin Suomen Aktiivisin niin anime-irkkikanava tällä hetkellä yli 90 käyttäjää paikalla. Että sellaista. Pitäisikö meidän lähteä suoraan käsittelemään päiväaiheita vai? Alkaisiko se olla sitten? Ei mitään kasvusta kuitenkaan tiedä. Niin, kukapä sitä tietää on tällainen mysteerinen hanke. Joo, no lähdetäänkö uutisilla aloittelemaan. Täällä olisi heti ensimmäisenä minun aihealue, että... Eli Bad Labor Live Actionista. Tämähän on tosiaan, jos jotkut ei vielä tiedä Bad Laborista, niin tää on tällainen pitkäaikainen Mekka-tuoteperheysääriltä. tää on nyt ollut tässä vuosikymmenen, niin kuin, ettei mitään uutta projektia tulle, tullut. Ja sitten viime syksynä tuli tällainen uutinen, että uutta Live Action-sarjaa tulee tosiaan. Ja Ossi ei ole tällä kertaa, joka on tämän tuoteperheen ohjaajallut muissa teokse, niin se ei ohjaa tällä kertaa, mutta valvoo projektia. Tulee näin me seitsemän tunnin mittaista jaksoa. Alakaisi huhtikuussa, mä ainakin ota äärimmäisen innolla tätä. Oliko tämä ropohommi ennen tehty live? Kun se kuulostaa tekee ihan käsittämättömältä konseptilta alun perin. Ei mun käsittääkseni ole oikein ainakaan mitään niin semmoista isompaa juttua ollut pat Bad suunniteltiin jotakin Live action, ja niin kuin ihan 2000-luvun alussa jo, mutta sekin taisi kaatua just siihen, että CG olisi ollut tyyli liian kallista tai jotakin sellaista. Että... Tällähän on tosiaan budjettia ja oli usiampi 10 miljardia jeniä, eli se on muutama sata miljoonaa dollaria. Vissi, sillä saasti sitten jonkunlaista animationit sinne pyörimään, että saadaan robot liikkeelle. Et, joo, toivottavasti ainakin. Mua on vähän kyllä se pelottaa, että japanilainen Live ei okei, okei, on näytellä. Eikö se päätyttö ollut syöpä? Joo, päätyttöön näyttelijä oli kyllä tosi söpö. Nyt ei kyllä millään tule mieleen nimeä, mutta tota, joo. Tosiaan... Miten sitten tuommoista japanilaista näyttelemistä jaksaa katsoa? Niin kun 48 minuuttia, jos toi jakso on niin pitkä. Niin... kai olisi just se ongelma, että miten me siitä selvitään. Mutta... Niin, aika näyttää. Pianhan se tulee ensimmäinen jakso. Kunhan joku vielä subaiskii se sitten, niin olisi ihan kiva. Sitten Bad nyt ole aika isot fanikannat, niin kuin Joo, kyllä ei ]sti. Suomessa, mutta muu En mä tiedä miten hirveä, iso ja semmoinen perus meka-fanien keskuuesa, mutta eiköhän se supi, aika äkkiä saa sitten Gurim siellä ihan hiljaa. Onko mitään asiaa Bad sanottavaa? No ei muuta kuin, että itsekin odotan tätä ihan innolla. Ja... Hyvä, tyttö oli kyllä todella sulonen ja mä en kyllä jaa kanssa tätä pelkoa tästä näyttelemisestä, vaan aika luottavaisin mielin mä tätä odotan, Et varmaan ihan hyvän näköinen tuotos tulossa ja ohjaajatkin jonkin verran niitä on tuttuja niiden aikaisemmat teokset, niin en mä kyllä tästä pelkoja jaa, vaan innolla odota, että joskus pari vuoden päästä sitten ne kaikki jaksot onkin netissä. Eiköhän tässä käy niin, että meistä todellisuudessa kukaan ei aio edes katsoa tätä, että nyt kuule, kyllä, kyllä minä kokeilema. ainakin katsoa vähintäänkin ensimmäisen jakson, vähintäänkin viisi minuuttia. Entä mikä se oli se previkka, mikä silloin tuli, niin, oliko se silloin tuosta leffasta vai tuosta sarjasta? Se oli tuosta sarjasta, kun tosiaan siis siitä tulee no seitsemän jaksoa ja sitten siellä se täyspitkä leffa, joka on sitten ihan itse Ossiin tekemä. Se oli mun okay. nyt sille niinku, tv-sarjalle sitä previkkaa. Ja sitten siihen vielä tulee joku jakso nolla, joka on joku vartin tyyli, jossa ne esittelee sitä sarjaa sitten, tai jotain tällaista. Ja tässä tosiaan, tää sijoittuu muutama vuosi myöhä tv sarjaa ja näiden tapahtumien jälkeen, ja siinä on palaavana tyyppinä yksi jätkä Sigeru joka ääni näyttelee siinä animessa, ja nyt se näyttelee samaa henkilöä niinku Live Action-versionä, että se tulee olemaan ihan jännä kyllä. Toi kyllä ihan hauska konsepti. Jep. Se on Ossin kanssa tehnyt paljon muutakin Live Action-juttuja ja anime-töitä. On ihan varma, että Desunoto LiveX-leffatkin olisi ollut parempia kuin Maamo Mia, olisi vaan itse vetänyt sen laitin Olisi kyllä ainakin ollut mielenkiintoista katajalta vaan sitten. Olisi ehkä kyllä saattanut tulla myös autismi, mutta olisi se ollut sen arvosta. Olisi se, joo. olisi voinut itse olla se. <laughs> Älä. Oliko se Jamakutsi sen nimi? Oli, joo. Jo. Jeppi, no tosta ei varmaan sen enempää sanottua mennä eteenpäin uutisissa. Lisää minuun juttuja taas kerran. Eli... Kundamista tuttu jos Tominaa Tomino ilmeisesti jonkun Hollywoodin tota, efektistudion kanssa tekemässä jotakin projektia. Tästä eka jotakin huhuja liikkui, että tämä olisi Kundam-projekti, mutta tämä vissi ei sitten liitykään loppujen oikeasti mitenkään siihen. Nää tosiaan tämä Legacy Effects-studio, jonka kanssa se on tekemässä, niin ne tekee esimerkiksi Pacific Rimini tosi paljon vissiin niitä erikoisefektejä, että Ainakin sieltä voisi jotakin lupaavaa tulla. En tiedä, jos Tomino pääsee taas ohjaamaan liian paljon, niin kaikki menee pilaalle. Eikö se just tosi silleen, että tässä on kaikki muu siistiä paitsi Tomino niin. oikeasti tässä projektissa? Koska niin kuin mä monestikin ihmisessä sanonut, niin Tomino on hyvä idea, mies, mutta ei herra Jumala, kun se pääsee ohjaamaan, niin se kyllä tuhoaa kaiken. <tos> Jees. Onko kenelläkään mitään tuohon lisättävää? Eipä ole. Mä vähän arvelinkin. Minulla on ainut tieto tästä ees. ei ole sun robotti. No mennään eteenpäin sitten. Miasakin sai pitkästä aikaa oskarihoa Sehän ei oo vissiin saanut tämä henkien kätkemän jälkeen aiemmin. Tosiaan jälkeen uudestaan ehoitusta. Eikö se Liikkuvalinna saanut ainakin nominationi? Ah joo, lukee tuolla tosiaan, että se on vissiinkin saanut kans. Mut joo. joo. Milloin tosta tulee Blu-ray tolle en mä tiedä, milloin blu tulee, mutta tota, se tulee huhtikuussa ainakin Suomen elokuvateattereihin. Ai jaa, pitäisikö käydä Joo, mä ainakin kyllä. suunniteltu, vois, koska se tulee ihan tuolla alkuperäisellä Japsen äänilläkin näytöksiä, niin Voisi olla ihan mielenkiintoinen, kun tää on kertaistaan NS-aikuisempaa kibliä nyt. Voidaan mennä yhdessä käsi kädessä, paitsi tuolla ihan eri kaupungeissa. Niin se kyllä vähän on ongelmallista. Mutta oliks tää nyt sitten, tää ei oo vielä ratkonnut, voittaako se tän Uskarin? Tällä joo ei ole oskarit ei ole vielä pidetty eikö niitä joo, ole vi pidetty vielä? Vi viiden päivän päästä on oskarit Ai joo. Ja Oho. kyllä Eli... se sen sit varmaan voittaa koska jos se on niinku virallisesti se viimeinen leffa niin kyllä se haluu sille nyt vielä työntää yhden oskarin tässä kohtaa kuitenkin niin en tiedä, mutta ei myöskään vissiin nämä muut ehokkaat ollut kuin vahvia teoksia että sekin parantaa mahdollisuuksia vielä joo toisaalta sitten tätä Frozenia on kyllä kehottu aika paljon joka on Ehdolla etenkin Amerikassa Disney-leffaksi hirveän suosituksen. Joo, se on kyllä totta, että tähän aiheutti aika paljon pahastumista täällä leffa keskuisen, keskuudessa varsinkin, koska kertoo siitä toisen maailmansodan sodan sotalentokoneen, zeron kehittämisestä ja tälleen, niin amerikkalaiset pahastui sitten sitten, että sodan ihan ja jne. Niin, mutta eikö näitä yleensä, yleensä anneta näitä oskaret vähän silleen? Et, niin ihan, ihan muista syistä kuin, onko se leffa ollut oikeasti hyvä vai millainen? Niin, riippuu vähän Oskaristakin ja riippuu vähän siitä, että ketä siellä on päästetty sitten niihin arvostelijan jäseniksi, mutta kyllähän niitä on oskareita jaettu historia saatossa ehkä niille leffoille, jotka ei sitä, joille se ei kuulu ihan vaan perusteella, että joku näyttelijä lopettamassa tai ohjaajan viimeinen teko, että ehkä siinä tai miassakin mahdollisuus lepäisi. Joo, toivotaan ainakin, olisi siistiä ja saada animelle pitkästä aikaa Oscaria taas. Että... Olisi kyllä ihan hienoa, jos sen saisi joskus joku muukin kuin kibli, mutta niin. ei nyt sentään liikaa voi vaatia. Eikö siellä, siellä alkuperäisin sehdu, kai se oli kaiken maailman meduka, mekuka kolmosleffa Joo, niin muuta. oli, se oli kyllä tosi jännä että se oli siellä. Ei se nyt selvästikään ollut menestymässä, Jeep, mutta, mutta hauska että se oli siellä siinä. kuitenkin. Wolf Children ei saanut minkäänlaista huomiota, ai ai. Se kyllä voitti kaikki muut maailmanpalkinnot, paitsi Oscarit, jo, että kaikkea ei voisi saada kerralla, vaikka olisi Maamoru Hosoda. Jep, toivottavasti vielä sekin saa enemmän tunnettavuutta täällä lännessäkin pääsitte mainstreamin puolelta. Vois kuvitella, että se siinä kohtaa, kun Kiblejä ei enää voikaan tuoda, tuoda kaikkea, kun ne, niitä ei tukkaa enää niin paljon, niin sitten voi alkaa tuomaan Hosodaa ja sitten ihmiset löytää ehkä senkin tai jotain. Totta, joo. Koska tuo Wolf Children oli kyllä sellainen varsinkin, että sitä voisi kuvitella näkevänsä teatterissa asti, eikä vaan semmoisella tyylien rakkautta ja anarkia jutussa, että se näytetään kerran jossain. Mm. Joo, kyllä se ärä kyllä se Wolf Children veti itsensä loppuun joka näytöksessä toisaalta. Et aika jännä, että sitä se huomioitu sen enempää, mutta... Tämä olihan siinä ollut se aikaisempi, että Summer Wars voitti se rakkautta ja anarkia yleisö ja sai kunnon teatterin levityksen, jossa ei sitten käynyt kuka. Ai, joo. Niin. No joo, tää oli kyllä vielä sitä aikaa, missä mä en edes oikein harrastanut. Mä muistan kuulleeni tästä, että Oulusakin oli ollut näytös, mutta ei tullut käyty. Kaikki on taas sun syy. Tässä vähän niinku mangakaffe lopettaa. Ai joo. Eskä tähän väli heittää vähän mangakafeen lopettamista uutista. Tästä nyt tosiaan eilen illalla, kun se oli niitte Facebook-sivuille, että ne lopettaa tässä nyt muutaman viikon päästä, kun se oli vissi. Ei kun lauantaina. Onko se nyt lauantaina jo? Mun mielestä se oli nyt lauantai. Joo, ei. ensimmäinen päivä. Okei, okay, no niin joo, lauantaina sitten on. Joo, tosiaan nehän vaihtoi niihin uusiin toimitiloihin silloin vuosi, kaksi sitten. Ja se ilmeisesti ei oikein ollut kannattava päätös sekään, koska ne on tuottanut vissiin enemmän ja maa ja tappiota sitten. Ja vaikka se tuntukin olevan kohtuu suosittu mesta, se, niin ei se vissiin sitten oikein tuottanut. Ja kaikkihan tämä on tosiaan sen, sen takia, että... Frostbiteissa en ostanut ylihinnoiteltua Gunplaa, jota minulle sieltä tarjottiin. Antakaa anteeksi, Suomen animeharrastajat. Toisaalta oli täällä kyllä muitakin syyllisiä, kun ainakin jotkut ankkurit että ne on käynyt siellä, mutta ne ei ole ostanut mitään. ai, ai kyllä nyt tulee syyllisiä. <laughs> Kaikki syylliset löytyykin tästä käästistä. Niinpä. En myönnä mitään. Joo, no tuo, itse en koskaan siellä käynyt, koska se on toisella puolella Suomea, mutta... Onhan tuo harmi kuitenkin, että näin käy, että viimeinen tämmöinen mesta Suomesta häviää, niin... Missä nyt? Niin. Ihmiset kokoontuvat. No, kaista aina joku paikka löytyy. Eiköhän sitä jotakin. No joo, sit voitais edetä tämmöiseen uutiseen, että Masaki Juosa tekee lisää animea. Se on kaivettu näköjään tuolta muinaisilta uniltaan taas hereille, että... No ei nyt kovin muinaiset jos se Kik teki viime vuonna. No joo, mutta tv animea Kauanko siitä nyt? No joo. On siitä Tatoo Mika Galaxy tuli 2010 vai 2011? Tyyli, niin, on siitä ollut. ollu. Sitten muutama vuosia. Jo. Joo, en tii, se oli kyllä taas tuo tuo perusteella niin jäätävän näköistä perusjuosaa, mutta ehkä se siitä Tatoo tota, on kyllä ehdottomasti muun lemppari ainakin Juosasta lähennä, koska se on niin jotenkin se on niin raskasta katsottavaa mitä yleensä Juosan teokset on. Mm. Ja se oli se mun mielestä niinku kuin siis Tata, mikä jossain määrin vielä mukavan näköinen. Joo, se ei oo semmoista ääriviä, koko ajan leviää <laughs> Vaikka se olikin sellaista visuaalista kikkailua paljon, niin se oli pal paljon semmoista miellyttävämmän näköistä. Mut ping Pong klabissa on tietysti se ongelma, että tuota, pingpong ensin on klabia vissi peräs, mut siinä on se ongelma, että se alkuperäinen mangakin on ihan törkeä ruma. Et, en mä tiedä, onko joku kattonut Tekkon Kingred-leffan On, joo. Ni niin sehän on sama mangaka. Ja edelleen ne hahmot näyttää semmosilta. Niin. No, niin... Se... Taidemanga on semmosilta. No, toivottavasti tämä vielä mennä se ainut, joka on konseptista, että pingia, pingistä pelata, niin voissahan mielenkiinto, se on että... En mä kyllä tiedä, miten siitä tulee jännää, niin. mutta... No, siis voi, pojat! Aloitti se, niinku jouluna ton tuotannon, niin ei se vaikuta hirveen hyvältä, että miten miltoi tulee näyttämään toi pingpongia. Että... No. Oli, oliko se Juosa, joka oli huudellut Twitterissä, että tarvitaan animaattoreita vai mikä tämä juttu oli? No sekin se oli, oli. Se oli huudeltu, että tarvitaan jakso -ohjaajia. Ja kuka hemmetti alkaa huutelemaan niin alle puoli vuotta ennen niin kuin sarjan telakkariesitystä, että tarvitaan jakso-ohjaajia. Ei nyt saanut mitään siellä tehtyä. Ai ai. Varsinkin kun studion kaikki resurssit on Wake Up Girlsissa ja sekin näyttää jo semmoisella. Niin, vähän kiireistä tuotantoa vissi. No juosella onneksi kaikki maailman kontaktit ja sillä on aina kaiken maailman ranskalaisia jäbiä tekemässä hommia, jota kukaan muu ei huoli, että eiköhän siitä nyt jotain tuu kuitenkin, Jep, toivotaan parasta. Sitten eteenpäin varmaan Fate Stay Nightissa tulee tosiaan se uusi anime, siitä tuli vihdoinkin viralliset uutiset tuossa muutama viikko sitten, alkaa syksyllä ja Miten tässä oli ohjaajaksi? Valittiin sitten se huonoimman Karanik, joka ei ohjaaja vai? Joo, siis kutosen. Joo. Ja tuot, no se teki sen Fates Night, sen, öö, jonkun uusinta, sen pelin jonkun uusinta version, sen hienon Ufotablen promo promovideo, mutta jotenkin muuten sen CV näyttää kyllä aika köykäiseltä. mutta, mutta, mutta no. saanko mä olla taas äänes, vaikka mä ollut koko ajan? Saat olla siitä vaan. Niin kuin, sitä mä mietin vaan, että kun sitä pitkään haluttiin sitä Heavens Feel ja nyt kun mä sitä jälkeenpäin mietin, niin se oli itse asiassa aika hölmöä haluta sellaista alun perin, koska se taipuisi animeksi tosi huonosti, että se, että tästä Feitsteenaitista tehdään nyt sitten niinku samalla konseptilla kokonaan uusi kässäri suoraan animeksi, niin se voi olla niinku se, joka tulee pelastamaan tämän koko asian, koska sekä Feitsteenaitin että Fade zero ongelma oli se, että niitä ei ollut animeksi tarkoitettu ja sen takia ne olisivat semmoista niinku derppausta ja puhuvaa päätä. Et mä luulin, että tämä on niinku paras mahdollinen ratkaisu tälle Feitsteenaitille, riippuen tietysti vähän, että mitä se Kinokon asu nyt tuottaa sitten niin. Joo, mäkin oli aluksi hetken miettiin, kun tämä uutinen tuli, että se on semmoinen, se taas yhdistelee niitä rauteja jollakin tasolle. Mietin, että tämä on taas joku epäonnistunut tuotos, mutta kun ei se Heavensfield oikein vissi, varsinkin sisällöltä siinä on vissiin aika paljon asioita, joita ei vissi oikein tv anime soviikkaan laittaa muutenkaan. Se on hirveän karu ja kurjaa ja sitten ne kaikki karut ja kurjat asiat, mitä siinä on, niin ne on oikeastaan semmoisia, että ne on vaikea ehkä näyttää animessa, koska se on, niin kuin, sitä, niin kuin viisi aina, sitten niin kuin... Tuhat tunti internal monologueet. Ei se olisi ehkä taipunut kauhean hyvin ja ei se mikään niin kuin aikamme mestarita jos se Heavensfeelikään ole kyllä. Et saa nyt nähdä. Jeps, jeps. Toivottavasti tosiaan tällä kertaa saisivat muutakin UFO-tappleita sinne mukaan kuin sitä hienoa niin kuin visuaalisia efekteja, jos sä animaatiotakin vielä sinne sekka. Olisi kyllä meellä kosta. Olisi kyllä. Ludista niillä kuitenkin budjettiakin riittäisiä aikaa ja kaikkea mahdollista, kuin jokainen... Mitä ne tekee, niin on jättimäinen hitti kuitenkin. Ei niin. mm. vissiin se niiden noita tyttöelokuva, mitä ne teki, niin siinähän oli vissiin kiinni jotain hyviä animaattoreita. Olisikohan ne nyt sitten palkanut ne saman tien tuohonkin. Näin mä muistan kuulla mutta kun mä en näitä, näitä animaattoreita ei koskaan muista. hän senkin nimi oli se leffa ja milloinka se tulee Blu-rayille, en tiedä. Niin tosiaan se oli vielä, että. Tuota... Tämä uusi Karanokyöka, ja siitähän tuli just näitä myyntilukuja, niin se on vissiin myynyt jo nyt jotakin 450 000 kiekkoa. Että... Vielä maistuu ihmisille. Niin, vielä maistuu, vaikka se ei vissiin mikään vahvin teos ollutkaan. me päästään näkemään sitten toivottavasti piakkoin, kun subit saadaan taas pihaalle siitä. Eiköhän ne kohtuu. Tai e eihän Eere. me mitään tällaista subi tuota, kun me ostetaan taas se joku 500 euro julkas on, on mukaan. Kyllähän noissa, siis Karanok jokaisessa siinä alkuperäisessäkin Blu-ray-boxissa on enkkusupit mukana, mutta se maksaa niin, se sen, sen 400-500 dollaria. Niin. Et... Olisihan se kyllä nätti omistaa, se on tosi hienon näköinen se sun niin kuin paketoinniltaankin. No täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän yllättänyt, että sieltä ei kuulu nyt veli Gorimin ääntä, että sillä on <laughs> Ei, en mä viitti myöntää sitä. Ei. Kyllä mulla on jäänyt noin 300 dollari-ostokset kieltämättä nyt hankkimatta, et... Sen verran kallista touhua. Oottelen, että se laskee siihen sopivaan 299 euroon. Joo, mentäisipä taas eteenpäin uutisissa. Initial Daystä tulee nyt leppatrilogia, joka vissiin sitten niinku... Sen loppumangan kaikki tapahtumat sitten. Tästä tosiaan itsellä Initial Daystä vähän semmoisella mielipiteen. että neloskausi, kun on tossa katsottuna viimeisimpänä, niin se alkaa olemaan niin kuivaa jo se sarja... Se vaan toistaa kauhean paljon itseään ja kun se, se on niin hirveä. mä en tiedä voiko sitä sanoa sitä takumia", mutta kun se voittaa kaikki aina, niin <laughs> se, se on mitä muuta se niin. on. Kun se... Mun mielestä se oli tyydensä jo ykköskaudella, että siinä ei ollut niin kuin, että takumi oli sairaan hyvä aja ja valmiiksi se ei hävinnyt koskaan, siinä ei ollut minkäänlaista kasvua edes, mutta vissiin tämä nyt autoilu jäbile maistuu. Niin. Mä ite vielä tykkäsin sitä eka sinä kun siinä oli kaikkea siistejä kikkoja, millä tavalla ne niin pääsivät vähän sen nopeampaan, että voi jätä ja tälleen, mutta ne olisi tuntuu, että ne vaan niin kusettaa, että jos tulee mutka, joka on niin silleen, että se laskee vähän alaspäin rinne, niin saa jää rinnetta alas, etkä sitä mutkaa päähän asti. niin on se nyt jo silleen, että ei saatana pojat, ette te voi tehdä näin. Uusimmassa tässä krilogiassa ne varmaan jättää nitroja taakse ja käyttää turboja. Joo, eiköhän se ole. Mitäs, onko Veli Gorim, tai Ankuli Init kattonut? Mä en oo ainakaan kattonut. Joo, en mäkään, mä oon jättänyt mun nimet paremmille harrastajille. Ai, joo, kyllä, tämän kannattaisi se eka-kausin sentään vilkastakin, vaikka siinä onkin ehkä animehistoria jäätävintä CGItä ikinä ja sinne autoissa. Et... Joo, kyllähän tätä tota Init -tä voisi joskus kokeilla, kun Suomessa siitä niin paljon tykätään, mutta toistaiseksi mun lempiauto. Auto-Japani-juttu on se Mitsubishi-mainos, että ehkä mikä mä pärjään sillä vielä pari vuotta. mysteerinen tofu-juttu vai mikä? mikä? Eikö hetken oliko se Mitsubishi tai Shingekinakiyoshi-mainos Se on tosiaan just se, mistä mä puhun, niin se oli sellainen että ne jahtaa jotenkin mysteeristä tofu-kauppiasta tai tällaisesta jollakin tosi hienolla uudella autolla. Aa niin joo. Nyt kun sitä miettii, niin eikö toi Hokakon Playodeski ollut joku Subarun vastaava se... projekti? Mainostaako ne loppujen lopuksi mitenkään autoja sinne oikeesti? Eikö ne ole vaan taikatyttöilyä? Se oli siinä se hyvä puoli. Jos oli jos ihan Mersullakin auto. Joku. Oli vai? Joo. Joo, mä en edes muista mitä Mersulla Se ollut. oli, sitä ei kukaan oikein edes kattonut, että... Mikähän sen nimi oli? Joo, se oli, eikö se ollut tässä viime kaudella vai toissa kaudella kuitenkin? Ihan viime aikoina. No, muistan itekin, että katsoin sitä yhden jakson ja se oli ihan hirveän, hirveän oloinen sarja, ettei sitä kyllä pidemmälle... Joo, sekin oli ihan useamman jakson juttu, vai? Ei, sitä oli, mun oli ihan nopea, joku viiden minuutin YouTube-juttu. Kaikki puhuu risti eri jutuista. Mikä siinä on, että animekekeille yritetään jollain Anime mainostaa jotain, tuota? eikö siis animekekeille auto, autojuttuja, koska jotenkin voisi kuvitella, että ei kohtaisi ihan nämä kaksi, kaksi asiaa, mutta... Mutta olisiko se sitten silleen, että kun anime. Otakuiden Japanissa niitä kiinnostuksiin kuuluu myös sitten junat ja autot. Voi mennä hyvinkin ristiin siellä päin En mä koskaan ymmärtänyt, niin, että jos on juna otaku, niin sitten katsoisi myös piirretty, ettei en mä tiedä toisaalta. Mun pitäisi tietää, kun pitäisi kohta kirjoittaa akateemista tekstiä otakuaiheesta, mutta tuota, mä en tiedä vielä, vien kohta. Jos pistetään kästi pauseille vaikka kahdeksaksi viikoksi ja jatketaan tästä sitten, niin... Eiköhän se ole ihan hyvää ratkaisua, mutta tosiaan tässä on tämä, linkki on tuolla tohon Mersun mainokseen, ja se on just tämä näköjään mistä mä puhuin, tässä hänne jahtaa sitä jotakin tofu myyjä Next Hourglass Eiks tää ollut ihan siistä? Oli tää ihan jännä Just semmonen mitä voi oottaa kuusi minuuttia kestävältä automainokselta Kenji ja musiikit kuitenkin No oikeasti oikeesti niinku ottanu semmosen jäbän siihen Miuki vai? sillä lailla näin te, näin myydään auto ja käyn ostamassa meerosun koska miuki savasti rökäski. <laughs> joo, jos rahaa olisi niin kyllä välittömästi. Mutta no joo sitten taas seuraava uutista eli mai mai miracle leffon kickstarter. Si se tosiaan saavutti tämän tavoitteensa heti ensimmäisenä päivänä kun se aukei se projekti eli Tää nyt varmaankin luo sitten, että taas uskoa tänne japanilaisille, että tämä Kickstarter on oikeesti hyvä juttu, koska onko näistä mikään vielä epäonnistunut näistä anime-projekteista siellä? onko niitä jotain, mitä on startattu, niitä jotain DVD-julkaisuja? Enkku-julkaisu, niin vissiin niistä ei ole kaikki mennyt läpi, mutta kaikki nämä, että tehdään anime, jos annatte rahaa, niin ne on vissiin kaikki menestyneen vissiin aika hyvinkin vielä. Mitä näitä se on ollut on noita Kickstarterissa mukaan DVD-julkaisuja? Aina mitä tulee mieleen just tämä My, My Miracle ja sitten tota, Bubblegum Crisis, jotka on molemmat mennyt läpi. Ja Evenno Gigan, ja se... niin meni kanssa heittämällä niin, läpi. Evenno Gigan joo, veti vissiin joku kymmenkertaisen siihen, mitä ne haki. Että... Ja sitten on se joku oma sivusto niin, näille Joo. Joo, niin siellä on pari epäonnistunutta projektia ollut. Se on kyllä jännä, että miten ne muutenkaan saa rahoitusta, koska ne sarjat, mitä siellä on, niin on kyllä niin obskyreja ja vanhaa, että en tiedä, mistä ne fanit löytyy. No sun pitäisi olla varmaan se No, mutta täällä on jotakin niin kriimimami niin ja ikivanhaa taikatyttöä, sitten ja sitten hurrikana ja polymaria. Mutta hei, Hurricane Polymaria, Tätä... eikö se just kattonut. Mä katsoin Shin Hurricane Polymer, se on ihan, ah, ihan eri jo... juttu. Hurricane. Joo, hei, mä oon kattonut jakson sitä alkuperäistäkin. Se oli kyllä ihan jäätävä. En kyllä anna rahaa siitä. Niin. Se on näköjään 12 089 000, saanut jo. Että... Kyllä siitä joku sitten. Niin. Mutta onhan täällä näitä ihan järkeviäkin projekteja. Esimerkiksi Oni Sama E on rahoitettu ja Blackjack, se uusi tv on tulee näköjään sitten. Kuka sen haluaa? No näköjään joo, on aika on niin moni. Sama E on ihan hyvä. Joo. Se on semmonen, mikä Gori mun pitäisi katsoa, mutta se ei vielä kattonut, koska se on taas kaikki muut saaret, mitä se on jo nähnyt. Pitäisi varmaan Rose of katsoa. No se pitäisi kyllä. Ehkä Oisko se Tässä tulisit käymään joskus täällä Vaasassa ja istuttaisiin 40 jaksoa Rose of Versaillesin läpi yötä? Vois olla yllä aika rankka kokemus sitten. Tossa olisi hyvä suunnitelma. Sitkö eteenpäin Kickstarter-aiheesta siirrytään jojoon? Tästähän tosiaan Yhtekki. tämä on yhtäkkiä tämmöinen aivan täysin erilaiseen aiheeseen. Tästähän tosiaan alkaa tää part kolmosen anime, milloin se nyt alkaa? Ensi kuussa kun se tulee jo? Tai se huhtikuussa alkaa. Okei, okay, huhtikuussa. Niin, Aa, niin tietenkin silloin vaihtuu kausi. Niin... Joo, tosiaan tästä on nyt tää ensimmäinen PV tullu ulos. hahmo. näitä, että joka viikko tulee vissiin se eri hahmolle omaa PV. Niin... Kyllä tää ainakin mun mielestä visuaalisesti siltä, että ne on ehkä se saanut sitä budjettia enemmän. Ja... Tämä niinku, tää hallin tätä tyyliä enemmän, että se ei on niin... Välillä se derppasi se ala, alkuperäinen 2012-versio. Se oli vähän semmoinen, mutta ainoa, joka siitä tyyliseikosta itse asiassa valittanut, siinä. Että... Niin. Joo, tosiaan olisi ihan nähdä, että ne, sen niinku, tyylittelyn lisäksi liikkuskin joskus se sarja. Että... Pitiköhän tämän kolmosen nyt olla näistä paras? Joo, näistä kyllä jo... sen pitää siellä. Jos on yhtään luottamista siihen, minkälainen se vanha ova oli, niin kyllä tämä on ehdottomasti paras. Koska mä tykkäsin ainakin sitä ovaa tosi paljon itse. Niin mä kyllä oon vähän tämmönen. Tykkään kummallisista ja vanhoista asioista. Älttävä. Niin. Mutta siinä vanhassa oli kyllä se ongelma, että niillä oli hirveän huonot ääninäättöjät ja ääniefektit oli ihan kauhean karua. Ja niin se, niin kaikkien äänien kanssa oli ongelmia siinä, vaikka se näytti tosi hyvältä. Tästä tosiaan Jotko on valitellut, että kun esimerkiksi Joseph Joestarin äänenäyttelijä vaihtui nyt pois, niin en kyllä tiedä miten ne olisi saanut sukita vanhaksi papaksi, että ehkä ihan järkeväkin valinta tämä, että vaihdetaan sitten. Ei se varmaan ole niin sillä tehty, että Sugiitaam ei aina kannata, mä luulen, että sitä on kokeiltu ja se todettu, että ei tämä nyt niin, se kyllä voi näin. olla. Ja tosiaan päähenkilö Jotaro äänenäyttelijäksi äänenäättelijäksi tullee Daisuke Ono. Siitä mä en oikein tiedä. Tuossa ensimmäisenä pv ei ainakaan, se ei vielä sanonut riviäkään, että sopiiko se tulle hahmolle. Mutta on, on aina aika hyvä, että ei se nyt, tuskin se nyt ihan kauhea tulee ainakaan niin. olemaan. Ja nyt on tosiaan vähän enemmän jaksoja käydä kuin siinä ovassa, että varmaan vähän parempi sovitus ainakin tulossa kuin se. Joo, kun tosiaan se ovaahan skippaa ihan hirveän paljon asioita. Se ottaa vaan niin kuin ne eniten tarinalle olennaiset jutut sieltä, että Semmosia sivutappeluita on tosi paljon jätetty pois iänne. Kai se olisi vähän semmonen, että jos nykyään tehtäisiin OAD, joka tulisi sen pokkarin mukana, niin se voisi olla joku tyyppinen viritys, mut nyt saadaankin vissiin ihan kahden kourin TV-sarja yhdestä kaarasta. Niin... Joo, toivottavasti ainakin. Kyllä se tietääkseni tarvitteeseen 26 jaksoa, eikö se ole aika pitkä parikytä volumea se part oo, kolmonen vissiin kuitenkin. Vissiin. Joo. vissiin on hyvä. Se on hyvä. Oisko mitään lisättävää tuohon jojoo-uutiseen? Ei, mulla muuta kuin pitäisi varmaan päästä katsomaan se kaus joskus. Joo, näitä vielä vieläkään kattonut sitä. En oo kattonut. jotain Blu-rayta ja toivot, että sinne olisi tullut yksi animaatio? <hah> on onhan, onhan ne tullut, mutta. Mitä sä valmistelet? ruumista vai? Tuossa on noita muitakin sarjoja, niinku esimerkiksi Jujushiki, joka pitäisi. Milloin Jujushiki? Kattua? Nyt, siitä on nyt, onko sit vuosi, kun se tuli ja mä oon nyt sulle siitä. Arvaa, mistä mä ollut, No, katsotaan. No, joo. Joskus. Edetään varmaan sitten seuraavaan aiheeseen, eli kesken oleviin sarjoihin. No, mistä me aloitettais? Meillä on tässä suunipööhetin ensimmäisenä aiheena olisi. että Tästä kaikki muut tuntuu tykkäävän taas, paitsi minulla on negatiivisia mielipiteitä tätä kohtaan, koska se vaan niin kuin tuntuu olevan, että siinä ei, siinä ei vaan tapahdu mitään. Ekalla no, sen sen tapahtuu jotakin. Pitäeksi siinä tapahtuu? Miksi se miks on mukaan mukavaa? Että, siis jos sä mietit eka kautta, niin oikeasti se oli kivaa ainoastaan silloin, kun siinä ei tapahtunut mitään. En mä tiedä, kyllä mulla on... Mä tykkäsin siitäkin, kun oikeesti tapahtui jotakin. Se, silloinkin kun ei tapahtunut mitään, niin sekin oli parempaa kuin mitä tällä kaudella on ollut. Esimerkiksi sit tuosta Sitsimiasta mä itse en tykkää ollenkaan hahmona. Jää hyvä likkaa se. On se ihan hyvä liikka. Se on muista että jos sinne nyt on joku pakko tunkea ylimääräisenä vielä, niin mä haluaisin, että se olisi just tollanen. Et se on ihan ymmärrettävä, että ne ei oikein kehtaa alkuperäisen kirjailijan uutta tai niinku toista sen keksimään hahmoja, että niin kokonaan poijeskaan. Ja nyt kun se on sitten tuohon tuotu, niin se on kyllä tuotu mun mielestä tosi hyvin. Vissiin ilmeisesti veli Gorim oli ainakin vähän eri mieltä tästä Tötterön perusteella. Joo, Tötterön. joo, siis en mä tossa chichi hahmona tykkää sitten ollenkaan. Se on <tos> aika hirveä ja hirveä tyttönä. Mutta niin, tota, se on, niin kuin sanoit, se on ihan hyvin tuotu tähän tarinaan ja... Jos mä jostain siitä pidän, se on kuitenkin se, että se, se on semmoinen hahmo, jolla on jonkunlaista suhteellisuuden taju, joka on semmoinen jännä elementti, jonka ne on tuonut tähän sarjaan, että hirveä zuunityttö ja näin edespäin. Mutta sitten se kuitenkin se täys assburger, vaan se osaa suhteuttaa tilanteeseen aika paljon näitä asioita ja, ja tajuu, milloin se on tiellä ja näin edespäin. Että se on ihan hyvä semmoinen kolmas pyörä, jos joku nyt tartti siihen tuoda, mieluummin olisi jättänyt ketään tuomatta. Niin, minäkin olisin sen valinnut, että ei tarvittua ollenkaan. On kuitenkin se olennaisin ollut edelleen, että se Riikka ja Juutan suhde etenee aika mukavasti siin koko ajan. Ja, ja tälleen. Siellä oli mun mielestä niin se joku jakso. Derppaus oli kyllä vähän semmoinen, mutta muuten on ollut mun mielestä koko ajan hyvä setti. En edes, monta jaksoa tää nyt, seitsemänäkin ja mä en edes muista oikein mittaa muita jaksoja, kuin, että Jotakin pieniä pätkiä. Tämä on vaan ollut tämmöistä, että aina katsoo jaksoja ja siinä vaiheessa unohtaa, että mitä siinä tapahtui. Ei ole Sä mitään. taas irkannut samaan aikaan pois. <laughs> en myönnä. Tuntuu, että ne Junin ei ollut niin siistejä. Silloin eka olla, aina kun ne lähti käyntiin, oli semmoinen, että aijaa, ai, nyt tulee herkkoja. Aijaa. muumesta siis, no mä tunnustin tai Twitteristä mun mielestä, on ollut Junissa kaikkein tyylisin. En mä nyt, siis ne tappelut ollut siistejä, mutta mä tiedän, että ne on jotenkin niin irrallisia. Ja ne on olemassa siinä vain tyylin takia, en mä niihin ole koskaan päässyt niin paljon sisälle kuin hassuun hassun rom romanssihöpöilyyn. Ehkä me katsotaan sitä vaan vähän eri tavalla sitä Mä sarja. kyllä komppaa tässä vähän, Valtteri, että en mä näistä suunnitappeluista niin paljon tykännyt. Ne toimisi ykkössisonissa ihan hyvin alussa ja ne oli ihan siistejä sellaisia liisiä, mutta ei niitä enää jaksa samalla tavalla katella ja ne on vähän irti. Mutta no, mut siis sitähän mä itsekin jos että ne ykköskaavalla oli paljon mielenkiintoisempia, että ne niin ei vai, niin se mitään järkeä, ennä. niitä tungetaan sinne vaan, koska ne no, pitää olla siellä. On. Kyllä nämä jaksot sitten taas toisaalta kakkoskaudella on mun mielestä ollut ihan timanttisia. Siellä on muutama semmoinen heikko kohta ollut, niin kuin just tämä päiväkerhuun jakso, jos ei nyt ollut kyllä mitään nautinnollista. En edes tykkää hirveästi tästä nukkujatytöstä, mikä tämä nyt olikaan kumin se. Kumin on kyllä huonoin tyttö, joo. Mutta kyllä, sitten taas toi esim. viimeisen jakso, se jakso 7, siis jakaa aika hyvin munkin mielipiteet, että se jakson alku oli ihan kamalaa. Se olisi kun katsoisi jotain Rage-kaupunkia. Ja no ihan samoja asioita siinä tapahtuu, vain eri hahmoilla. Ju Juuta olisi voinut läpäistä pari kertaa naamalle sen. No joo, siis. Se oli mun mielestä kuitenkin ihan hauska, että siihen oli tuotu kolmas pyörä mukaan, mutta sitten se kolmas pyörä ei ollut se mikä tietenkin miele vetää turpaa, vaan se olikin Juuta. Ja sekin kuitenkin ratkaistiin vielä samassa jaksossa koko tilanne, niin se oli kyllä se ainakin raakekaupunni yli meni tässä niinku hieno Joo. tunteisuudessa. Joo, mutta mä taisin Twitterissä sanoakin siitä, että tavallaan se mitä tältä jaksot odotti, mikä jäi kuutos loppuun, jätettiin tämä tilanne, mikä oli kai, että seiska jaksossa tuli tämmöinen loistava, että suhdetta päästään kehittämään ja jänniä asioita tulee tapahtua ja enää pääse viettää yhdessä aikaa, mutta sitten siitä tuleekin semmoinen rakekaupungin jakso puoliksi. Miten sitten se voi se... olla? Loppu. Miten ne voi olla jakso? ollenkaan loppuun sitä jaksoa? mutta Mutta siis, mut siis just näin, että se jakson puoli oli ihan kamalaa katseltavaa ja teki miellistä topatakin, mutta tietysti ne paikka sen siinä jakson lopussa, mutta en mä nyt tiedä, oliko se nyt hirveän hyvä tapasit. Oliko se hirveän tsuunibio-mainen tapa tehdä, tehdä se jakson rakennet? Ollaan annettu käsikirjoittajille semmonen, että luet Rakekaupunki ja yksi jakso. No eihän se nyt ihan niin, jos mietit, se oli mun mielestä enemmänkin niin kuin, viittaus. Tai tavallaan niinku. Kuin... Se käytti vähän samanlaisia keinoja, kuin ykköskausi käytti taas siinä ihan lopussa, jolloin kaikki yhtäkkiä ei ollutkaan suuneja ja kaikki oli kamalaa. Ja sitten se ratkasti ja sitten oli taas ihanaa. Että nyt oli vähän niin kuin sama, mutta se oli vain niin yhdessä jaksossa saatu hoidettua. Sitten kun se jakso loppui, niin sydäntä lämmittävän ihanaa ja sydänkohtauksia aiheuttavan söpö, niin se mun mielestä niin tuntui vaan hyvältä. Ja se tuntui hyvältä just sen takia, että siinä oli ollut se vaikeus mukana siinä alussa. No joo, onhan toikin ihan totta, mutta sitten taas... Myöhemmin puhutaan lisää sitten Mikakuninista, mutta Mika nyt teki samalla viikolla sellaisen jakson, missä ei tarvittanut tuntea vihan tunteita, ja se oli ihana ja söpä jakso. Siitä mä en tiedä mitään, kun mä oon niin paljon jäljissä. Ai ai. Tästä suunnipyöstä haluan sen verran vielä itse sanoa, sano, että mua vieläkin häirittei se yksi jakso, missä tää Nibutani yritti siksi, mikä se nyt on, se koulu, se oppilastoimikunnan johtajaksi, kun se nyt yrittikään. Se mm. Dekomori oli siellä sen pöyällä piilossa ja yritti puhua tästä, että se kohtaus tuntuu että mitä ne käsikirjoittajat on ajatelleet, että tämä on niin typerin kohtaus ikinä. <tos> se oli kyllä aika kauheeta. Kyllä se niinku sopii niiden hahmojen suhteeseen ja näin, mutta olisi aika kauheaa. Tilanteena Te se on. oli ihan idioottimainen, että miksi se vaan käski sitä pois sieltä alta. Niin, ja. Ja muutenkin kiusaushuumori on aina vähän semmoinen vaikea ala, että se pitää tehdä aika huolellisesti ja hienotunteisesti, että sitten tulee hauskaa aika vaan ärsyttävää. No, ei vissiin tsuunissa tähän väliin enempää. Edetään seuraavaan sarjaan. Eli Mika Kunin. Tästä oli vissiin gorimilla jotain sanottavaa. Joo, en mä tiedä onko mulla nyt mitään hirveän koherenttia sanottavaa, mutta kyllähän tämä Mika Kunin hirveän sydäntä lämmittävää on. Et en olisi varmaan. Olen aloittaa näin aikaisin, että Ankkuliini olisi laittanut niin hyviä gifuja tulille tästä sarjasta. Joo, masterosta kyllä saa niin hyvät gifut. Joka jaksosta jotakin. Paras emote. Se on kyllä hirveän mukavan näköinen piirretty ollut ja hirveän hyvin animoitu. ja on uusi kyani. Puh, aikamoisia väitöksiä. Paitsi että niitä tulee ensi kaudella jotain ihan ihmejuttuja, mutta... Välillä pitää olla vähän ihan ihme juttuja, että saadaan tasapainotettu mukavasti. Ei ne nyt ihan kyä ani vielä ole, mutta se on se hahmo joka tuntuu vaan niin hyvältä. Koska miksi, miten se voi olla? Miten meillä voi olla niinku valtava anime-teollisuus, joka ei tajunnut sitä, että jos niitä hahmoja liikuttaa syöpösti, niin sitten se niinku sarjanlaatu paraneekin eksponentiaalisesti siinä? Se on kyllä. Mutta se ei sitten tarkoita myöskään mitään niiden myyntien kannalta. että ei niin, että sitä pakko budjettia siihen. Että... Niin. Mm. Noh, kivaa kun käyttävät, koska täsähän on tosiaan hahmo -animaat. ja näyttää tosi miellyttävältä Ja se on jännä miten ne käyttää semmoista jännää tyyliä sinä aina välillä siinä että ne ääriviivat jotenkin mennä semmoiksi... Joo, niistä tulee tyhryjä, ja ja ja mä oon lanserannut tämän sanan, arsi Joo Varsinkin just tästä Masherosta on tosi monta semmoista kifua ainakin ensimmäisistä jaksoista, jossa se naputtelee vaikka pöytää ja se menee sormet semmoiseksi sutuksi <laughs> Se näytti tosi kivalta. Töhdyt on hyvä asia. Ne on, kyllä. Saa tosi hyvin semmoista niinku liikkeen illuusioita lisää siihen mukaan, vaikka sinne ei oiskaan oikeesti niin paljon frameja. Tästä Mika Kuninista kyllä parhaiten varmaan tulee jäämään mieleen kuitenkin itselle, niin nämä hahmot. Se on ihmeellistä, miten ne on sanonut. No tätä pään jäbään nyt lukuun ottamatta, mutta ei silloin silloin mitään väliä. Niin kaikki hahmot ihan sivuhahvojen myötä on hirveän tykättäviä ja pidettäviä. Sillä on joku oppilaskunnan varapuheenjohtaja, joka on paras tyttö, vaikka se esiintyy kolme sekuntia joka jaksossa. Joo. Ainut mikä tässä on mun mielestä ollut ongelmana se, että se muutaman jakson takana se juonenkäänne oli kyllä vähän semmoinen, että tarviko tämä sarja oikeasti tätä, että miksi? En mäkään siitä tykännyt. Siitä. Joo, ei se hirveän pidettävä juonenkäänne. Ei se ollut tarvittava, mutta ehkä ne osaa sen käyttää kuitenkin jotenkin hyödykseen. Täytyy sanoa, että aika yllättävää. Mä en ole sitä nyt kattonut, niin mä en tiedä mikä se juurenkäänne on, mutta ylipäätään että silloin kun mä aloin katsoa sitä sarjaa, niin se ei vaikuttanut sellaiselle, missä olisi yhtään mitään. Joo, se, niin se vaikutti vaan oli ihan yhtäkkiä tällainen eräs asia. Ei eh, kuitenkaan... se oli sitten myös sen sarjan ongelma. No, niin. en mä siis ole huomannut, että se ei kuitenkaan vaikuttanut sen ilmapiiriä oikeastaan mitenkään. Joo, ne on mä en ole kerännyt vielä eteenpäin että se ei, miten se sitten oikeasti käännyt Vaikuttaa seuraavissa jaksoissa. Se vähän mainitaan siitä ja tolleen, mutta se on vähän semmoinen kummitteleva juonenkäänne, vaan sieltä takajaksoista, joita vielä käydään pikkusen läpi. Okei. Joo, ei se missään nimessä tota sarjaa vien huonompaan suuntaan sinänsä, että ei siinä mitä sen pohjalle ole sitten. Ei se juoni ole periaatteessa kääntynyt, vaikka se juonenkäänne tulikin. Niin. Vaatta, sama henkinen anime. Pakko vielä mainostaa sen verran, mikä kunnimistet. Kauden, tai pitkän aikaa parhaiten rytmitetty op että siinä toimii kaikki. Joo, se on kyllä tuntuu ja... tosi höpööltä se opening-biisi, se on tosi kiva näköinen kanssa kaikilta väreiltään. Ja... Juu siis nimenomaan. Kyllä, loistavasti, loistavan näköinen, sinun on kaikki niin hyvin mietitty hahmoliikkeitä ja tällaistet. En tiedä, kyllä toi tuntuu vaan hyvältä. Joo, ja endingi nyt ei pärjää openingille, mutta sekin on... Oikein miellyttävä bise, siitäkin on Marssiro-kivuja tehty lisää sitten. Onko se hyvän sarjan merkki, jos kivut on paras, mitä siitä sarjasta tulee? Jää loput käteen. Ehkä se on. E ehkä se on. kyllä, siitä jää, jä jää käteen muutakin, mutta se on, niin siitä vaan on kivoja ja sen lisäksi, että se on hyvä sarja. Mutta joo, ei vissi siitä, mikä kun niistä enempää nyt? Ei. ei. Eli Nisekoihin päästään tämän kauden Shafti-teokseen. Tästä varmaan ankkurilla ainakin sä tunnet tästä. Joo, se on ollut tosi mukava. Täytyy se manga lukea vielä joskus. Joo. Ja ohjaajana tosiaan taas Shaftilta tuttu Simbo Akijuki. Kyllähän siellä heti tilttia ja kaikkea perus Shaftin tropeita. Se on se var varsinainen ohjaaja on sit se, se jätkä, joka teki Saamishanista huonon. Että, no ei se ole kyllä sen vika, että tuli huono. Ei siitä kukaan, on hyvää, mutta se, että Vähän pelotti, mutta kyllä iseko on mun mielestä saatu näyttää kyllä tosi kivalta, koska siinä on ymmärretty se, että kuplia ei voi olla liikaa, ja sitten kimallusta ei voi olla liikaa, ja tytöt ei voi punastella liikaa. Ja no, eikö näistä nyt näistä elementeistä tehdä kaikki maailman parhaat sarjat? Joo, eiköhän ne. Jotenkin äh, sitä... Robo Joo, eikä sitä jotenkin muodosteta sille. Ei juma, että olisi siisti, vaan kunnon intimeekasarja, jos kaikki punastelee hirveästi kuplia. <laughs> Olisikohan näitä että seta ei kyllä, joo. Se, niin se, kun on nyt toi, ton nimen näkeminen aiheuttanut hirvetä hirveätä tärinää, koska mun pitäisi tässä, niin kuin, parin päivän sisällä lukeessa sarja taas ja pystyä kirjoittamaan sitä Annemä-lehteen neljä sivuja. Mä oon ihan sairaasti myöhässä ja stressaa, joten mä puran tätä ahdistusta nyt olemallakaan soukukästissä, mutta... No se on, se on hyvä paikka tulla purkaa stressiä. <laughs> kiitos tästä, kun, kiitos kun kuuntelitte tuskaa. <laughs> Mutta joo, näistä hahmoista tosiaan, että vaikka mäkin nyt avoimesti on taas, uli, taas kerran uliissu hahmoista, nyt siitä, siitä oikeasta, niin kyllähän ne on loppujen lopuksi, vaikka se nyt onkin sundere niin on ne tosi miellyttäviä hahmoja kaikki. Eikä siis, siis, no, siis, eh, eh, eh, siis varsinaisesti aloita sunderena, vaan se aloittaa vaan niin, että ne ei oikeasti tule toimeen, niin. joka on vähän eri asia kuin no Valikoimaa löytyy ja parasta tyttöä päästään taas vääntämään, kunhan kaikki herrasmiehet on kattonut. Varmaan, ei varmaan seuraavassa, mutta ehkä sitä seuraavassa tulee taas uusi tyttöni. Joo, niin sehän tosiaan se kolmas tyttö sarjalle tulossa vielä. Siis neljäs, neljäs. Kolmas tuli jo. Ai jää on tullut, ja mä en oo ottanut kiinni vielä itekään. Niin. Joo, uusimmassa tuli se, oliko se Gorimin tyttö sitten. Joo, paras tyttöhän se on. Semmoinen poika ja kunnes vaatteet otetaan pois. Aha, niin, pitää vissi ottaa kiinni se. Monta jaksoa sitäkin on tullut. Onko sekin jo kohta kympisää Seittemän kai? No, mulla on, katsottu, on neljä, Eikä se oo ihan <tuh> <hei>. <tuh> mut, sinä! Niin. Mut mä tykkään tästä premissistä kyllä kans, että siinä on nämä jakusa-jutut ja tälleen, ja saa ha hauskoja tilanteita luotua sarjalle. On se kyllä silti ehkä huonointi <tuh> siinä sarjassa. No joo, siis eihän se nyt mikään paras elementti oo, mutta se on kuitenkin, että siinä on taustalla jotakin sellaista, mistä voidaan vääntää kuitenkin jotakin vielä. Että Joo. Se on ole mikään Antti, niin vallitseva on... elementti sinne, mutta se on niin siellä taustalla aina. Se on kyllä hassu, että ihmiset on valittanut niin sekoista, että se on hirveän geneerinen, perinteinen kouluromanssi. Mutta mitä ihmettä ihmiset oikein animeeltaan haluaa, jos ei just tätä? Siis, Onko mitään parempaa kuin geneerinen, perinteinen kouluromanssi? <laughs> Ihan oikeesti. Niin, ja Hanta, tässä... en mä tiedä, se kaikki, kaiken maailman hirveitä... Ilmeilyä ja tällaista, että ei se nyt ihan semmoista perusperinteistä oo, Vähän semmoista... Se on paran, lajinsa paras. Niin, semmoista vähän parodiamaisia elementtejä löytyi. Et se ei se ihan täysin mitään perinteistä oo mun mielestä. Mutta joo, eikö meillä nisekoista mitään muuta? Ei vissiin. Hyvä piirretty, kaikki kattoo. <laughs> Noniin, eiköhän tän jälkeen kaikki kattoo. Ytimekes kommentti. Joo. No sitten, Space Dandy. Cowboy ohjaa ohjaaja uusin teos, jolta amerikkalaiset ootti Cowboy ja sitten kun ne sai jotakin muuta, niin ahi jai, että oltiin vihaisia siellä. Oisko ne olleet vihaisia mukaan. Kyllä siellä se niin mainstream-kuluttajat mun mielestä oli aika moni ollut silleen, että eihän tää oo Cowboy Bebopia. Aijaa. Mut kyllähän sitten kaikki tämmöiset niinku Anime News Networkissäkin nämä Uncastin tyypitkin esim. Niin kyllähän ne on sitten heti siinä alun jälkeen ollut se, että tämähän on oikein toimiva sarja, että en itsekään tiedä, että miksi jotkut sitä kaupoi Bebopia sieltä oottiin. että Sehän on, vähän sanoo monen kertaa ennenkin, että se on niinku sattumaa käytännössä, että Cowboy Bebopia tuo Samurai Jam Blue oli silleen vähän samanlaisia, että ei se aina semmosia tee, että nyt tulee huumoria. Niin, no en mä kyllä tiedä. Watanabe on viimeksi ohjannut Sakamichinoa Apollonin, niin se mun mielestä Space Dandy ei koskaan ole päässyt vielä sille tasolle, mutta Joo. Space Dandy on vähän semmoinen hassu, hassu projekti, että se jakso on ihan mitä sattuu. Niin siis sille, että se riippuu ihan täysin siitä, että ketä siellä on tekemässä, että minkä näköistä, minkä, näköistä, minkä tuntusta sieltä tulee. Se ei niinku ole mitenkään yhtenäinen millään tavalla. Ja mä ymmärrän, jos tämmöinen ahdistaa ihmisiä, että palataan status quo, vaikka kaikki hahmot muuttuisi zombeiksi. Niin. Mutta jo, tosiaan niille, jotka ei tiedä tätä, niin on joka jaksossa kaikki animaattorit ja ohjaajat ja kaikki vaihtuu aina, että, tai siis jakso -ohjaaja vaihtuu. Että joka no, jaksossa on joku nyt... tosi erilainen tyyli niin visuaalilta ja tarinalta ja kaikelta mahdolliselta. Täytyy kyllä sanoa, että se on ehkä tämän, niin mulle ainakin se, mikä tässä antaa eniten, on se just, että näkee... Koska siinä on annettu heille ja kuvakäsikirjoittajille hirveän paljon valtaa tehdä oikeastaan ihan mitä vaan. Ja sitten se, että ne jaksot oikeasti näyttää ja tuntuu erilaisilta, niin se on mielestäni hauskaa katsoa, minkälaiset jälkeet tärkeät, hienot tekijät on saanut aikaan. Se sarja ei muuten, kun se sisältö on semmoista höhtyä. Joo, kyllä mäkin saan itse tästä irti just siltä kannalta, että näkee erilaisia tekijöitä ja tällainen. Että ei se ehkä itse se sarja kokonaisuutena ole mitään parasta ikinä, mutta varsinkin esim. Tämä Bahi J.D. tosiaan, mistäspäin, Eurooppa, oliko se eurooppalainen vai minkä maailman Itävaltalainen. niin. Niin sekin ihan mainosti, että silt, sitähän on hirveän paljon tässä animaatiota. Ja ensimmäistä kertaa, eikö se ole jotenkin niin puhtain, että animation directorit sun muut ei ole niin käynyt niitä, että siellä on se aitoa niin kuin omaa animaatioita näkyy. Ja... Joo, se oli muistaakseni silleen, että se oli piirtänyt siihen eka jakson 2000 kuvaa itse, että on si jonkun verran ollut. Raapustamista. Nyt hän vahivissiin piirtää sitten taas tuonne aiemmin mainittuun pingpongiin juosalle jotain settiä, näin Joo. mä muistan kuulleen. Tästähän tosiaan Sakuga-fanit on tykännyt tosi paljon, koska joka iki sitä jaksosta saa ihan hirveänä aina jotakin jonkun kuuluisan animaattorin klippejä otettua sieltä. Eikö ekas oli Jutaponia vai? Oliko se? Joo. Joo Jutaponin kuutiotkin lenteli siellä Semmostia. Etähän siellä olisi ollut. Anko, haluatko se pudotella nimiä? Et sä varmaan halu, haluatko? Siinä oli Bahia Jutapo, niin ei siinä mun mielestä oikeastaan muita jos mainittava arvoisia ollut. Mutta jälkeenpäin siellä on ollut kaikki. Niin jälkeenpäin. Joo, oli, siinä, oli... Ö, siinä oli Hironori Tanaka. Olisi se surffausjuttu? Se oli se surffausjuttu, se näytti tosi kivalta. Menkää jätkät sinne Sakukaporuun. Kaikki kuuntelivat, jos te et ole vieläkä käynyt siellä, niin menkään niin menkää herranjumala kattoon kifuja, koska eikö kifu tuo internetin paras asia? Joo, kyllä. Googleen sakukapooru vaan ja mukaan tähän Sakukan fanittamishommaan. Siinähän oli tosiaan yhdessä jaksossa oli kans Ghibli-animaattori ja oli se pikku tyttö, niin sen kyynelet oli oikein erikseen Ghibli-animaattorille annettu hommaksi. Ei, siinä tarvitaan. oli mun mielestä semmonen tilanne käynyt, että siinä oli semmonen niinku Ghibli-animaattori oli animaation päällikkana ja sitten se oli... Se hori oli käynyt animoimassa ne jello -kyynelet. Okei, näin meni tarkalleen ottaen siis. Muistaakseni, koska se ei ole -animaattori, se animaattori. Aa. No mut kuitenkin kiplin liitty. Joo. Tälleen. Jep jep. Onko siitä mitään muuta sanottavaa, ei vissiin. Sieltä on taas joku, tänähän tosiaan Tämmöisen niin nuoremman sukupolven ohjaaja on moni ollut siinä, että just tuossa muutama päivä Twitterin ja niistä postasit, sitten kattokaa sitten, että mun ensi jakso tulee sieltä ja ihan englanniksi oli lyönyt, että... oli se syöpö. niin kansainvälisellekin faneille tälleen, että täältä tulee. Että... Tässä on ollut muutenkin koska kaikki tietysti seuraa Bahi Twitterissä, mutta varmaan Thomas Romainiikin vaan onko se Romain, mä en koskaan muista, mutta sekin on tosiaan se, joka on niitä mekoja on tohon. Ei me koja, avaruusaluksi on tuohon designannut, niin sekin pistelee aina ihmisten kielellä tööttejä aiheesta, niin se on hauskaa, koska normaalisti niitä saa, niin kuin, tekijöiden omaa kommentaaria saa kuuriimuina. Niin, Google Translatein kautta aina veetty oikein koherenttina tekstin. bingi? <laughs> bingi, joo. Jees, no sitten eteenpäin varmaankin. Mä pääsen puhumaan. Parhaasta. Pidäpä monologi. Mä pääsin puhumaan parhaasta sarjasta, The Gundam Build Fightersista. Tää tosiaan oli jo viime sarja. Kohta tässä loppumassa muutama jakso jäljellä vielä. Ja mä oon tätä useamman kuukauden kaikille hehkuttanut, että tää on tosi hauska ja mukava sarja. Nyt tässä Jussi Kari oli vissi eilittäin maratoinannu kaikki tähän ja tulleet jaksot mainostanut Twitterissä ja yhtäkkiä kaikki on sille, että no nyt sen voi katsoa. Tässä näkyy sellainen pieni auktoriteetti eroteen teidän niin. välillä ehkä vaikka, joka on tietysti tosi valitettavaa, koska minusta tuntuu, että oot paljon kovempi anime oikeesti, oikeasti, mutta just sillä on tuhat seuraajaa, niin se ehkä vaikuttaa myös jonkun verran. no onhan se hyvä, että nyt vihdoinkin joku sitten katsoo tätä, koska tosiaan en mä tiedä mikä tässä pelotti niin ihmisiä, että kuka olisi suostunut katsoa, se on varmaan se, että koska se on Gundamia, niin monella sekin, että pitäisi olla nähnyt niin kuin hirveänä Gundamia, että uskaltaa ikinä alkaa näitä uusia sarjeja katsomaan. Tästähän tosiaan sais enemmän irti, jos on gundam koska tässä on tosi paljon kaikkea referenssejä ja tällaisia, mutta jos nyt Jussi sanoi jo uskomista, niin se ainakin oli tykännyt tosi paljon, vaikka se ei vissiin Gundamia on niin paljon nähnytkään. Että... Vissiin sitten uskaltaa ihan suositella ei niin mega tätä. Joo, tai, tai sitten ihmisiä pelotti sama asia, mikä mulle, että viimeisin Gundam, mitä on tullut ennen tota... Tuota, ellei Unicornia nyt lasketa, niin SD Gundam, sanko kuin Brave Battle Warriors, niin... Eikö Gundam Age oo? Onko muka se SD Gundam tullut sen jälkeen, vai? Vai oisko se näin, että Agekin on tullut No joo, mutta kuitenkin ei oo kovin hyvää niin kuin... <laughs> Joo, ei mua pelotti, kun mä katsoin, että sen... tänne tota, Wild kannessa on pikkupoiki niin mä ajattelin, että se on jatkoos... <laughs> jatkoa tällä hemmetin niin tota Battle of Brave Warriors niin jäi katsomatta, mutta kyllä mä oon ottanut sun vakuuttelut tosissani ja aloitan sen joskus. Joo. Heti kun tulee aikaa, niin voisi piilokasta, se varmaan ehtii loppuun, niin kun mulla on aikaa. sitähän ei tuukaan Gundam tyylin koko vuoden sarjaa, vaan se ja kahteen sinä harmillista sinänsä, koska mä oisin ainakin hyvin mielelläni kattanut lisää, mutta kyllähän toi kyllä 205 riittää. On se parempi kuin niin. yhden kourisarja. Eikö tuo sarja hassu siitä, että vaikka on se aika harva kattonut, niin kaikki sen on kattonut, niin ne on niinku tykännyt siitä. Että... Joo, mä en ole tyyliin keneltäkään kuullut mitään negatiivista tästä. Tässäkin on just Sakuga-fanit on tykännyt tästä paljon, koska tässä on kovia animaattoreita ollut. Usein oma jaksoa, esimerkiksi Masami Obari tekee vissiin seuraavaan taas jotakin aiemminkin tehnyt. Ja... Pääsee bongaille. Niin. Ja sitten kun tässä ei, Mekhat ei ole 3D-CGtä, niin ne yleensä monesti on, niin sekin oli tosi miellyttävää, että taistelut näyttää hyviltä eikä semmoiselta CG-mössöltä. Harmi vaan, että siinä on niitä robotteja. Niin, harmillista. Mut joo, tosiaan, en mä tiedä, mitenhän tää nyt mainostaa tätä sarjaa. Tää on just semmonen, nuoret pojat huutaa kovaa ääneen ja hakkaa Mekhalle toisiaan taisteluissa. Se on siistiä, että, mutta niin kuin, taistelujen ulkopuolelta se on tosi miellyttäviä hahmoja ja hyviä hahmosuhteita. Ja tässä on niin kuin, mitenhän tässä on ylitusina hahmoja? Kaikilla tuntuu olevan niin joku pointti siinä, että ne ei ole vain semmosia turhia sivuhahmoja, vaikka ne näkyisikin vähemmän ruudulle. Ja tosi tiivis paketti mun mielestä. Olisiko tässä loppu mun monologille? Se oli ihan hyvä monologi. Joo. No, sitten toisi, toinen viime kaudelta jatkoa, eli killa Kill. Olisiko tästä jotain te teillä aloitettavaa? Mä voin kertoa sen verran, että masentaa killakin. Killa. Mun masentaa. Mä vaivun oikeasti saa varmaan jotain henkisiä, henkistä pahoita, koska mulla ei ole aikaa katsoa sitä. Mä olen odottanut tässä, että mä, ehtisin, että mä Eilenkö se oli, kun mä keksin, että nyt mä voin ruokailun yhteydessä katsoa vähän piirrettyä. Katoin killakilin jakson 14, eli on ihan sairasti jäljessä. Ei hitto, että se oli tyhmää, mutta siistiä Mä haluun päästä kattoon sitä. Eikö sitä on niin kuin viime aikoina tullut ihan sairaan hyvää? Joo, se on viimeiset kolme jaksoa on ollut niin kuin tosi hyviä. Että... Sitten kun ne niihin pääset, niin kyllä ottaa taas innolla seuraavaa jaksoa. Koska tässä oli tosiaan vähän tässä keskivaiheella. Ja... No okei, alunkin eläkeä aika äkkiä meni siihen, että se ei ollutkaan mitään... Maailma siisteintä ikinä. Se oli hyvää ja mie miellyttävää katsottavaa koko ajan, mutta niinku, odotukset oli paljon korkeammalla ihmisellä sille sarjalle. Mutta nyt nämä kyllä viimeistä jaksoa on taas niinku, todistanut, että on, se, on siellä sittenkin jotakin järkeä sarja, sarjassa, että se ns oikea juoni on nyt lähtenyt käyntiin. Onko se anime nyt sitten pelastettu? Eiköhän se oo. Trigger teki sen taas. Inferno Cop in, 2. taas hetken päästä. Inferno Cop the Movie voisi olla kyllä se. <tulua> <tulua> Joo, kyllä toi killakille ehkä sen anime pelastaa jossain vaiheessa, jossa nyt pelastamista tarttee. mutta aloitin tuossa viikonloppuna revatsaamaan saamaan Sä revatsaat alust... olevaa sarjaa. Joo, mutta se itse asiassa johtuu siitä, että mä opetin tällaista huonompaa animeharrasta ja miten animea katsotaan, niin näytin sitten Killakin. Se oli itse asiassa yllättävä, yllättävääkin nyt nähdä näiden tuorempien jaksojen jälkeen tätä ensimmäisiä jaksoja, koska tää on sellainen sarja milloin rewatch valueta ja ne ekat jaksot sitten näkee vähän erilaisessa valossa ja kyllä siinä huomaa, ettei tää nyt ole ihan vaan käsikirjoitettu, niin tai kerran viikossa tätä mennä vaan eteenpäin eikä mietitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut, vaan Kyllä, siinä, kyllä sen sarjan näkee vähän erilaisena nyt, että et täällä on rewatch ainakin jonkin verran sarjalla. Ja tuoreimmat jaksot on kyllä pelastanut sen anime-teollisuuden, ei voi muuta sanoa. Joo. Täshän on tosiaan se jännä ollut alusta asti, että se animoinnin laatu on ollut hirveän huonoa ja Porukka siitä sitten kaiken näköistä on laittanut, että onkin ollut budjettia liian vähän tai aikaa liian vähän, mutta eikö se todellisuudessa ollut ihan muualla ne ongelmat, ankkuli vissiin tietää jotain. Mä just tavasin tässä, että Jujukav, tuolta Twitteristä kertoo aika niinku hyvän tämmöisen mutu että miksi se niinku tuntuu noin huonolta, mutta tota, en mä muista kyllä yhtään, mitä se sanoi. Joo, mutta ne syythän ei siis kuitenkaan ollut oikeasti niinku rahassa tai ajassa. Että... Ei, se on vissi se todennäköisin syy siinä, että se on niinku ihan, ihan niinku tarkoitettu näyttämään tuolta, että se on niiden oma ratkaisu, mutta mä en tiedä, mikä ihme ratkaisu toi nyt sitten mukaan ollut. Mutta. No jos resursseja on ollut tuon verran, niin mun mielestä se on ihan hyvä ratkaisu. Kyllähän ne tosi taidokkaasti ne kiertää sen ongelman, että siinä ei ole liikettä ollenkaan, mutta... Joo, siis sehän on, monessa tilanteessa se on ihan selvästi niin tyyliseikka, mutta välillä aina tuntuu siltä, että... Siis jotkut kohdat olisi voinut oikeasti animoida, että että ei vaan stillikuvia tai sitten sitä, että otetaan se hahmo ja kierretään sitä ympäri jossakin fotosopissa. Niin. Se oli mun hauska just, kun mä katson sen jakso 14. ette varmaan muista, mikä se on, mutta siinä vedettiin oossa kaikenlaisia tyyppejä turpaan ja sitten kerättiin niitä tuota, sen ketsun palasia. Se oli semmoinen jakso, missä oli käytännössä niin kuin kaikki liike, mikä siinä oli, oli just sitä, että niin copypaastettua jäbiä, käänneltiin leijereitä, vaan tälleet siinä ei varsinaisesti ollut minkäänlaista sellaista kunnon koreografiaa. Ja se kyllä mun mielestä toimi siinä aika hyvin, koska se oli vähän semmoinen hassumpi jakso. Joo, se oli koko se Osaka-pätkä, oli vähän semmoista hassuttelua. Mm, siinä myös käytettiin hyvin taustamusiikkia, sille vitsinä, että se vaihtoi sille sekunnin välein aina sen mukaan, että mitä näytettiin, niin taustamusiikki vaihtuu hirveän hyperaktiivisesti. Musta vähän tuntuu, että se tyyppi, joka sen jakson oli tehnyt, joka on siis tämä jatke, joka öö, ohjas ne rebuildit annun kanssa, Re evangelion rebuildit, Musta tuntuu, että sillä on ollut vähän ikävää olla niin vapaata tekemistä, jos se on joutunut vaan vääntämään Annon ne niin tuijotuksen alla niitä rebuildeja. <hysy> Joo, mutta se on kyllä tosiaan, tämä tyylittely on vielä tosi pitkälle niin kaikilla tavoilla, niin kuin muutenkin kuin tuo animaatio, niin just tuo musiikin käyttäjä. Sitten se, että miten aina kun tulee jotakin hahmon nimi ja sun muita näillä teksteinä niin ruudulle, niin ne oikeasti niin kuin, periaatteessa ne on olemassa siellä maailmassa. Ja se Harri menuu ihan yhdessäkin kohdassa, menee istumaan semmoisen tekstin päälle jne. Joo, ja ne just heijastuu ihmisten, niin, ihmisten laseista, laseista ja joo. tällaista. Se on, se on mun hauskaa, mutta kuulin tuossa Hölmöltä naapurin niin Haiderilta, että hänellä aina kun hän katsoo kirkille, niin se syö sitä immersioa siihen sarjaan, että niin liian itse tiedostavasti on, tekee niinku animaatio. Sen, sen mielestä se oli huono asia. Se ei, ei kuulemma pääse tarinaan hahmoihin oikein sisälle just sen takia, että se ei tykkää siitä asenteesta, miten se on tehty. Mutta mun mielestä se on ainakin vain hirveä hauska. Joo, mielestä just on hirveä bonus vaan, että se, tuo niinku, se just se luo sitä tyylittelyä siihen, että se on mitä ne hakkeekin siltä. Että... Mm. Tietysti tommonen, jos tekee tosi raivukkaasti omalta tyyliä, niin tietysti se, kaikkiin se ei aina veto. Niin. Ja toisaalta sille, että jos on joku ongelma tuommoisen to tekstien kanssa, niin eiköhän se ongelmielulkisessa ole vain nudist beasts järjestönkin kanssa ja tällaista, että niinku, vaikka sinä onkin sitä totista hommaakin siinä sarjassa, niin kyllä se nyt ihan se hirveänä painottaa sitä komediaa, että mm. alastomat tulee jolakin kummallisilla mekhoilla paikalle ja tämmöistä, niin. Ei hitto mitään spoilereita. Kyllähän se on ollut aiemmisakin jaksoissa. No on se nudist, nudist juttu on ollut jo, mutta ei mitään sen kummempi. No. no ehkä se nyt ei, ei ole. Ei se kyllä mikään erityinen spoileri ollut. Silleen, mut joo. Ei siitä varmaan sen enempää. No sitten lähdetään seuraavaa eli taas kerran viime kautta jatkuvaa, eli Horizon. Tästä on visi Gorimilla jotakin sanottavaa, kun sä olet lisännyt sen tuonne listaan. Joo, Louko Hora, sinun siitä vähän aikaa sitten. Tämä oli aluksi, mä toivoin, että tämä tulisi olemaan ihan huikea mestariteos huomioimatta sitä, että se näyttää vähän halvalta ja tyylillisesti se ei nyt mikään mikä silmi, silmiä hivelevä ohkkaa. Niin siinä oli kuitenkin juonnellisesti loistavasti rakennettu kokonaisuus ja... Parasta tässä sarjassa oli semmoiset Spice and Wolf vibat, että siellä käytiin tämmösiä ajatussakkiutteja, ja otettiin, otettiin tämmösiä käytännön asioita hirveän vakavissa, jotka oli siiste ja ne tyydyttää jonkinlaista katsojaa, mutta nyt tämä tuoreimmat 7-8 jakso, eli puolivälin jälkeen, on nyt kyllä ollut sellaista suorasti heikompaa osaamista ja kun ollaan jätetty kaikki parhaimmat hahmot taka ja nyt alettu keskittymään tämmöisiin triviaaleihin yksityiskohtiin ja hahmoihin, jotka ei ketään kiinnosta, niin valitettavasti on joutunut vet vetämään pyynnön, että Ankku katsoo tämän animen loppuun, niin ei, ei tätä kyllä voi vaati ketään katsomaan. Et nyt onko tätä viisi jaksoa jäljellä ja ei olla oikeastaan mihinkään päästy? Jos... Tässä niin. on munkin mielestä ollut tosi paljon heettyllä niin laadun kannalta. Siinä on aina pari tosi, tosi in, intensiivistä ja siistiä jaksoja, Sitten se taas vajoaa semmoisen kuoppaan, jossa ei oikein kukkaan järkevää hahmo ei saa aikaa ja mitään siistiä ei tapahdu. Se on vähän semmoinen sarja, että niin kauan kuin Shiro on ruudulla, niin on aina tiedossa jotain tosi siistiä ja eeppistä. Ja sitten jos akatsuki on ruudun, niin tiedossa on muuten vain parasta. Mutta sitten kaikki muu siinä on vähän semmoista, että... Niin kuin en mä tiedä, tarvittiinko siihen mitään isoa juonikaarta, mikä siinä nyt on ollut meneillään. Mä en oo pari jaksoa, en oo taas kattonut, mutta Joo, mäkin vasta tausti... kaipasko. kaipasko joku semmoista. Niin kun... Mun mielestä ainakin parasta tässä on ollut just se kaiken muiden niin strategioiden vetelyt ja tällaiset. Itse, mistä mä tässä sarjassa just en tykkää, on ne kakarat, jotka siellä seikkailee erikseen. Ja ne on jotenkin tosi, ne saa liikaa ruutuaikaa. Kyllä ne saisi olla sinne sarjassa mukana, mutta niitä painotetaan mun mielestä ihan liian paljon. Ja väärillä tavoilla. Mä oon kyllä tykännyt, mun täytyy tunnustaa, että mä oon tykännyt niistä kakaroista sen takia, että siinä missä mun muistin niinku siroe, koska se on täydellinen garystuu, hahmo, vähän niinku Kirito, niin se on vähän etäinen tyyppi, mutta sitten ne lapsoset, kun ne epäonnistuu koko ajan ne kasvaa, niin se on ollut ihan hauskaa siinä rinnalla. Mut tietysti se olisi vielä hauskempaa, jos tämä olisi vaikka niinku kahden jakson sarja ja sitten pääsis näkeen kun niin siinä voisi olla aikeskippejä, ja sitten ne lapset kasvaisi isoiksi, ja sitten se niitten niiden, niiden meininkin. Niin se voisi olla siisti, mutta tämä ei kyllä varsin taida olla. Ei ole varmaan tulossa sellaisia. Joo, ei. Ja kyllähän ottaen lapsosten se nimenomaan se kasvaminen olisi ihan mielenkiintoista, jos tällä sarjalla olisi aikaa siihen. Ja se mitä sanoit, että silloin ruudulla tapahtuu siisti, kun Akatsuki on siinä, niin jos sarjan toinen. Niin sanottu päähenkilö ei ole kahdeksan jaksoa saanut kun kolme repliikkiä näkynyt 15 sekuntia ruudulla, niin kyllä se ehkä kertoo nyt tästä tuoreimmista jaksoista. Et tässä on hylätty periaatteessa nämä kaikista mielenkiintoisimmat hahmot ja mielenkiintoisimmat tapahtumat, mikä kyllä syötän sarjan mutta vaikka, vaikka kyllä noista nuorista pelaajista saikin ihan hyviä settejä tuon arkilo, tuoreemman arkin lopussa. Mutta joo. musiikit on hyvät tässä sarjassa. Ja... Se on joo. Se on kyllä Oliko niin. siitä, sitä soundtrackia ei ole vieläkään muka missään olemassa? Mä katsoin sitä joku aika sitten, että sitä ei, ole, niin kuin, ei olisi ollut niin tulossakaan. alun perinkäistä soundtrackia pihalle. Ja, no, nyt mä en tiedä mikä tilanne on, mutta parempi tulla, koska oikeasti sen jävän, mä en muista sen nimeä, mutta sen jäbän soundtrackit on vaan parhait. Takanassi Jasuharu näköjään. Justiisa. Takanassi San on tehnyt siis fairytailinne. Siistit meiningit ja Shikiin ja Jigoku Sojo on niitä ihan, ihan loistavia, täydellisiä musiikkeja mutta Samaa Build fightersi OSTen kanssa sitäkään ei ole näkynyt vieläkään, vaikka sarja just loppuu. Se tulee tyyliin vissiin, kun sarja on loppunut, niin vasta... ulos. Outo. Joskus ne tulee Blu-rayitten mukana, joka vähän hidastaa sitä, joo. mut... Niin tai niin Madoka se oli jaettu vielä silleen, että jos haluaa koko osti, niin sit pitää ostaa kolme Blu-rayta. On kyllä tosi ilikeaa tollanenkin, että <laughs> haluaispa se OST, mutta ei. Eikä tää aquarium Evolinkin kanssa ollut jotenkin pöliästi silleen, että sekin tuli just blu ray mukana tulle, tyyli osa OST. ja sitten Insert Songit oli jaettu johonkin ihme kokoelma-levyihin erikseen, ja... Et siellä on taas Oka ne maistunut jollekin. Niin. Joo, ei varmaan ollut Horizonista enempää. Tossa on tuo Hikushi Eno Koiuta, onko tämä nyt se lentäjä piirretty vai? Tämä oli semmoinen kauden yllättäjä, että tästä on tämä spin-off elokuva tullut tuo Aru Hikoshi Eno Tsuyoku, joka oli juonnellisesti ja tarinallisesti aika huono teos, mutta hyvän näköinen Madhouse-leffa. Mä en hirveästi olettanut tältä sarjalta, vaikka kiinnostava tämmöinen fantasia Skiffi-maailmaan sijoittuva romanssileikkiminen, mutta tästä muodostakin yllättävä siisti, siisti teos, jos visuaalisuutta tuodaan hienosti esiin, ja tässä on väri, hyvä värimaailma, ja väri käytetään edukseen, ja lentotappelut ja tämmöiset ihmissuhteet sitten lopulta muodostuu hirveän tärkeäksi ja, ja kivoiksi. Et tätä pitää katsoa vähän pidemmälle kuin pari jaksoi, Et ihan tuoreimmat käännökset tässä on mennyt loistavuuteen asti. Pitää varmaan päästä jatkamaan täällä siinäkin olla kahden jakson kohdalla. Ja kyllähän mä sitten blogiinikin vähän pisti, semmoista pientä niin varovaista hypeä ilmoille, että nyt saattaa olla jotain kovaa settiä, koska lentohärvelit ja tuommoinen rakkaustarina on kyllä semmoinen, mikä yleensä pitäisi pitäis vedota muuhun. Mutta se ei mun mielestä tokas jakso sitten alkoi vähän lässähtää, niin mä on vähän pelottanut jatkaa. Parane loppuun myöten. Varsinkin katselu katselukerrulla. Varsinkin. Ehkä eh eh eh eh eh eh eh eh tästä mikä Kemonono-showta erintuu. <trii> Tuli ihan se mainittua nyt kuitenkin. Ja Kingdom. <trii> ai ai Eikö se Kingdomin kakouskausi on nyt ihan just loppumassa? Miten se Gorimo ei nyt tiiä, se on ainoa, joka siitä sarjasta ai on kiinnostunut koko maailmassa. Anteeksi, ante ante kysytkö vielä uudestaan? Niin siis, että, eikö se Kingdomin kakauskausi ole tässä just loppumassa hetken päästä? Joo, ensi jakso on viimeinen jakso ja kakkos Season on kyllä ollut loistavaa. Suosittelen kaikille katsomaan, eikä droppaamaan kuuden jakson jälkeen niin kuin muun Petri Isokot on tehnyt. Ei ei ollutkaan muuten tätä sarjaa, anteeksi, mutta joku se... oli, se dro... se oli erin, minkä se oli droppaunut. Se oli muuten erin, voi että. joka tapauksessa Kingdomin kakkoskaus, niin loistavaa, loistavaa tekemistä ja studio Pierrot on oppinut käyttämään ja rajoittamaan sitä 3D... Ja tietokoneanimaation niinku kauheutta tässä sarjan myötä. Että kyllä, Valterisen joku päivä nyt katsoo vielä loppuun. Joo, näin päivän. Sitten mulla on paljon aikaa. Sitten kun mä lopetan kaikki kästi kästihommat ja kouluhommat ja lehtihommat, niin sit mä voin katsoa Kingdomin. Huomenna esimerkiksi. Näinpä. Jees. No, onko meillä enää mitään sanottavaa? Lyödäänkö paketti tai... sillä? Oisiko Gorin kuulosti siltä, että se olisi halunnut vielä päästä kertoa jostain? Joo, jos mä voisin sanoa kauden parhaasta nimestä, mistä Ankkukin voisi sanoa muutaman sanan, eli pupiposta. No, mitä? Voisin sanoa siitä, että paras imu siinä. Kansikatto onhan se tuommoiseksi minipiirretyksi oikein hyvin tuotettu, että se ei näytä mitenkään pahalta ollenkaan. Joo, ja se on oikeasti semmoinen fiilis missä... Ei sitä juonta mitenkään vakavasti oteta, mutta siinä on tarina ja siitä tulee hyvät, hyvät tunnelmat ja se on kevyttä ja ihanaa ja, ja sulosta ja saisi kyllä kestää pidempään jaksot. Mutta kyllä nyt jokainen voi katsoa viisi jaksoa tätä sarjaa ja jos ei tule hyvä olo, niin sit olette väärässä. Mä kyllä itse tutustua tähän, mulla ei ole, en ole vaan ajatellut vielä oikein, eihän se ole kuin neljä minuutin jaksot, niin ei ainakaan tule sitä ongelmaa niin kuin ton arinosekiikunissa, että... Yksi vitsi käy hieman tylsäksi, koska sitä toistetaan sen 10 minuutin ajaa aina, niin se menee ihan pilaalle ja dropata. Näinpä. Jep. No, sit vissi alkaa olla kaikki oikeasti paketissa. Joo, ylivaltiamme Rockens lähettää terveisiä kästi. Joo, niin, terveisiä, joo. Kas on, idean e alkuperäisiltä kehittäjältä, eli rokkensilta. Tosiaan kaikki kuuntelijat muistaa tulla Guagenetissä Kasoku-kanavalle sitten mukaan juttelemaan. Mut joo, nyt aletaan on pakettiin, eli kiitoksia jo vieraille ja kiitoksia tietenkin myös kuuntelijoille, jotka jaksaa kuunnella meidän turhia höpötyksiä näin kauan. Kiitokset kaikille. Noniin, kiitoksia vaan. Hyvästi. Hyvästi. No niin, moi moi. Your boss got to ask more boss for yourself